Négy a bűvös kerekszám, s két fekete van, s két fehér is van, és mindjájan egy gömb vagyunk, egy listában.